119-cu məzmur Alef Nə bəxtiyardır öz yolunda kamil olanlar, Rəbbin qanununa görə yaşayanlar, Nə bəxtiyardır onun göstərişlərini əməl edənlər, Bütün qəlbi ilə onu axtaranlar, Həqiqətən onlar fitnəkarlıq etməzlər, Rəbbin yolunda gəzərlər, Sən qayda qanunlarını qoydun, Bunlara bağlı qalmağı buyurdun. Sənin qaydalarına bağlı qalmaq üçün Kaş tutduğum yolda möhkəm olaydım. Onda xəcalət çəkməzdim. Sənin bütün əmirlərindən gözümü çəkməzdim. Adil hökmülərini öyrənərkən, Sənə düz qalblə şükr edəcəyəm. Sənin qaydalarına əməl edəcəyəm. Sən məni tamamilə tərk etmə. Bit. Bir cavan yolunun necə təmiz saxlaya bilər Sənin sözlərinə bağlı qalmaqla Bütün qəlbimlə səni axtarmışam Qoyma əmirlərindən çıxım Sənə qarşı günah etmiyim deyə Kəlamını qəlbimdə qoruyub saxlamışam Yarəb, sənə algış olsun Qaydalarını mənə öyrət Ağzından çıxan hər hökmü dilimlə bəyan edirəm Göstərişlərinin ardınca gedərkən sevinirəm Elə bil, bolluca var dövlətə çatmışam Qayda qanunlarını dərindən düşünürəm Sənin yollarından gözümü çəkmirəm Qaydalarından zöv alıram Sözünü unutmuram Giməl Quluna coğmərtliyini göstər, Qoy yaşayım və sözünə bağlı qalım, Gözlərimi aç ki, qanununun xariqələrini görüm, Əmirlərini məndən gizlətmə, Çünki mən bu dünyada bir qəribəm, Hökmlərinin həsrətini çəkməkdən hər zaman ürəyim ağrıyır, Sənin əmirlərindən çıxan lovqaları məzəmmət etdin, Çünki onlar lənətləndi Həqarəti tənəni məndən uzaq et Göstərişlərinə əməl etmişəm Başçılar yığılıb mənim üçün qəst qurdular Lakin mən qulun qaydalarını dərin düşünürəm Göstərişlərin mənə zövq verir Onlar mənim məsləhətçilərimdir Vəlid, mən torpağa düşmüşəm Öz sözünə görə məni həyata qaytar. Keçdiyim yolları sənə bəlli edəndə cavab verdin. Mənə qaydalarını öyrət. Qayda qanunlarının yollarını mənə özün izah et. Xarikələrin barədə dərin düşünün. Kədərdən canım üzülüb. Öz sözünə görə mənə güc ver. Məni yanlış yoldan uzaqlaşdır. Qanununa görə mənə lütf göstər Mən sədaqət yolunu seçdim Hökümlərini gözümün önünə gətirdim Sənin göstərişlərindən yapışmışam, ya rəb Qoyma xəcalətli qalım Qəlbimin düşüncəsini genişləndirərkən Əmirlərinin yolu ilə getməyə səy göstərəcəyəm He Ya rəb Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət Onlara axırədək əməl edəcəyəm. Mənə ağıl ver, qanununa görə yaşayım. Bütün qəlbimlə ona bağlanım. Mənə əmirlərinin yollarını göstər. Bu yollardan zöv qalaram. Qalbimi haram qazanca deyil, göstərişlərinə tərəf yönəld. Qoyma gözlərim fani şeylərə baxsın. Öz yolunda mənə həyat bəxş et. Səndən qorxanlara verdiyim vədini qulun üçün həyata keçird. Qorxduğum tənələri məndən soğuşdur. Sənin hökmlərin nə yaxşıdır. Qayda qanunlarının həsrətini çəkirəm. Salihliyinlə məni yaşat. Vav, ya rəb, mənə məhəbbətini göstər. Kəlamına görə məni qurtar. Məni təhqir edənlərə layiqincə cavab verəcəyəm. Çünki sənin sözlərinə güvənirəm. Goy həqiqət çalamı dilimdən düşməsin. Çünki sənin hökmlərinə ümid bağlamışam. Daim əbədi olaraq qanununa bağlı qalacağam. Azad gəzib dolaşacağam. Çünki qayda-qanunlarını axtarmışam. Padişahların hüzurunda göstərişlərindən danışacaqam, Bundan utanmayacaqam, Sənin əmirlərindən zövq alıram, Onları sevirəm, Sevdiyim əmirlərinə tərəf əl açacaqam, Sənin qaydalarını dərindən düşünəcəyəm. Zayn, Sən quluna verdiyin sözü xatırla, Bu sözünlə mənə ümid vermisən, Əzəb çəkəndə bundan təsəlli tapıram ki, Kəlamın məni həyata qaytaracaq. Loğalar mənə çox istihza etdilər, Amma sənin qanunundan dönmədim. Əzəldən var olan hökmlərini xatırladıqca, yarəb, Rəv, bunlardan təsəlli tapıram. Qanununu atan pisləri görərkən qəzəb məni bürüyür. Sənin qaydalarını bu qürbət eldə ilahi tək oxuyuram. Hər gecə adını yadıma salıram. Ya Rəb, qanununa bağlı qalıram. Bu mənə bir adət oldu. Sənin qayda qanunlarını yerinə yetirdim. Xeyt! Ya Rəb, mənim nəsibimsən. Sözlərinə bağlı qalmaq üçün vəd etmişəm. Bütün qəlbimlə sənə yalvarıram. Sən öz kəlamına görə mənə lütf göstər Tutduğum yollara nəzər salmışam Hər addımımı göstərişlərinə tərəf yönətmişam Əmirlərinə bağlanmaq üçün tələsirəm Bunun üçün ləngim irəm Pis adamlar mənə kəmənd atarkən qanununu unutmadım Adil hökümlərinə görə sənə şükür eləmək üçün gecə yarısı qalxıram Səndən qorxanların hamısı ilə, qayda qanunlarına bağlı qalanlarla dostam. Yarəb, yer üzü məhəbbətinə bürünüb. Mənə qaydalarını öyrət. Tət, yarəb, verdiyin sözə görə quluna xeyrxahlıq etmirsən. Mənə ağıl, bilik öyrət, çünki əmirlərinə inanıram. Əzaba düşməzdən əvvəl yoldan hazırdım, Amma indi mən kəlamına bağlayam, Nə qədər yaxşısan, xeyrxahlıq edirsən, Mənə qaydalarını öyrət, Lovqalar yalanları ilə mənə qara yaxıllar, Amma mən bütün qəlbimlə qayda qanunlarını yerinə yetirirəm, Onların ürəkləri pilənərək daş bağlayıb, Mənsə qanunundan zövq alıram, Çəkdiyim əzabın xeyri mənə bu olub. Sənin qaydalarını öyrəlirəm. Ağzından çıxan qanun mənim üçün Minlərlə qızıldan, gümüşdən daha qiymətlidir. Yod, əllərinlə yaranmışam. Mənə surət vermisən. Mənə qabiliyyət ver. Qoy əmirlərini öyrənim. Səndən qorxanlar məni görərkən serinsinlər. Çünki sənin sözünə ümid bağlamışam. Yarəb, bilirəm ki, hökumlərin ədalətlidir. Mənə əzab çəkdirsən də, sədaqətin yox olmur. Quluna verdiyin kəlama görə məhəbbətin mənə təsəlli versin. Mənə mərhəmət et ki, yaşayam. Çünki qanunumdan zövq alıram. Mənim barəmdə yalan danışan loğaları utandır Çünki mən qayda qanunlarını dərindən düşünürəm Səndən qorxanlar yanıma gəlsin Onlar sənin göstərişlərini bilən nərdir Qaydalarına görə mənim qəlbim kamil olsun Qoy heç zaman xəcalət çəkməyim Kaf Qurtuluş həsrətini çəkməkdən qəlbimdə tab qalmayıb Sözünə ümid bağlamışam Sözünün intizarından gözümün nuru sönür. Deyirəm, nə vaxt mənə təsəlli verəcəksən? Tüşdü içindəki tuluq kimi oldum, amma qaydalarını unutmuram. Qulum daha nə qədər gözləsin? Məni təqib edənləri nə vaxt mühakimə edəcəksən? Qanununu pozan loğa insanlar mənim üçün quyu qazıblar. Sənin bütün əmirlərin eytibarlıdır, Kömək et Məni yalancı insanlar təqib edir Az qaldı ki, yer üzündən məni yox etsinlər Lakin qayda qanunlarından çıxmamışam Məhəbbətinə görə mənə həyat ver Ağzından çıxan göstərişlərə bağlı qalım Lamed Ya Rəb, sözün əbədidir Göylərdədir, dəyişməzdir Sədaqətin nəsildən nəsilə çatır. Yeryüzünü sən qurmusam, möhkəm qalır. Hökumlərinə görə bu günə dək hər şey qalır. Onlar sənin xidmətində dayanırlar. Sənin qanunundan zövq almasıydım, əzab çəkməkdən hələk olardım. Qayda qanunlarını heç vaxt unutmaram, çünki onlarla məni həyata qaytarmısan. Qurtar məni, mən səninəm. Qayda qanunlarına axtarmışam. Pislər məni öldürmək üçün pusku qurarkən, mən sənin göstərişlərinin üzərində düşünürəm. Görmüşəm ki, hər kamil şeyin qarşısına bir həd qoyulur. Sənin əmirlərinsə sərhəd tanımır. Mən qanununu nə qədər sevirəm. Həmişə onun üzərində dərindən düşünürəm. Əmirlərin məni düşmənlərimdən daha müdrik edir Çünki onlar həmişə mənimlədir Bütün müəllimlərimdən daha aqil olmuşam Çünki göstərişlərin üzərində dərindən düşünürəm Ağsaqqallardan da artıq dərrakəliyəm Çünki qayda qanunlarına əməl edirəm Ayağımı hər pis yoldan kənar qoydum ki, sözlərinə bağlı qalım Hökmlərindən dönməmişəm Çünki məni sən belə öyrətməsən Və ədlərin damağıma necə də ləzzət verir Onlar dilimdə baldan şirindi Qayda qanunlarına görə dərra kəliyəm. Buna görə hər yanlış yola nifrət edirəm Nun Sözün addımıma çıraldı Yollarıma işıqdı Ədalətli hökümlərinə bağlı qalmaq üçün Am biçmişəm Yerinə yetirəcəyəm Ya Rəb, nə qədər əzab çəkmişəm. Öz sözünə görə həyatımı qoru. Ya Rəb, sid qürəydən etdiyim həmdi qəbul et. Mənə öz hökümlərini öyrət. Həyatım daim təhlükəyə düşdü, amma qanununu unutmadım. Pislər mənə tələ quranda belə mən sənin qayda qanunlarını pozmadım. Əbədilik sənin göstərişlərinə malikəm, Çünki onlar qəlbimə sevinc verir. Qəlbimi əbədilik, Sonsuza dək qaydalarına əməl etməyə meyil etdirmişəm. Səmək İkiyüzlü insanlara nifrət edirəm, Qanununu isə sevirəm. Sən pənahgahım, siperimsən, Sözünə ümid bağlamışam. Siz, ey pislər, məndən uzaq olun, Qoy Allahımın əmirlərinə əməl edim, Kəlamınla mənə dayaq ol ki, yaşıyım, Ümidim boşa çıxmasın, utanmayım, Özüm mənə dayaq ol, qoy mən nicat tapım, Sənin qaydalarını həmişə nəzərimdə tutum, Qaydalarını atanları özündən kənar edirsən, Çünki onların bütün fəntləri boşdur Yer üzünün bütün pislərini tullantı hesab edirsən Buna görə göstərişlərini sevirəm Zəhmindən bədənim lərziyə gəlir Hökmlərindən çox qorxuram Ayin Ədalətli, düz işlər görmüşən Məni zülümkarlara təslim etmə Qulunun xeyri üçün zamindur Qoyma loğa, insanlar mənə zülm etsin. Xilasını, haqq sözünə əməl olunmasını gözləməkdən gözümün nuru sönür, Quluna məhəbbət göstər, qaydalarını mənə öyrət. Qulunam, mənə ağıl ver ki, sənin göstərişlərini dərk edim. Ya Rəb, insanlar qanununu pozdular, Vaxtı çatıb, onlar üçün bir tədbir gör Qızıldan, saf qızıldan çox sənin əmirlərini sevirəm Bəli, bütün qayda qanunlarına görə Mən düz yollan gedirəm Bütün səhv yollara sağa nifrət edirəm P- göstərişlərinin heyrətamizliyinə görə Onlara ürəkdən əməl edirəm Kəlamının açıqlanması nur saçır Hər nadanı ağıllandırır Ağız açıp ağızar edirəm Çünki əmirlərinin həsrətini çəkirəm Adını sevənlər üçün etdiyin adətə görə Mənə bax və lütf göstər Kəlamın da addımlarımı möhkəmləndir Qoy heç bir təksirim mənə hakimli yetməsin Məni insanların zülümündən qurtar Qoy sənin qayda qanunlarına bağlı qalım Üzün qulunun üstünə nur saçsın, Sən mənə qaydalarını öyrəd, Gözlərimdən sellər kimi yaş axır, Çünki insanlar qanununa bağlı qalmırlar. Sədi, ya rəb, adil sən, Hökümlərin doğrudur, Buyurduğun göstərişlər ədalətlidir, Onlar tamamilə etibarlıdır. Qeyrətim məni yandırıb-yaxıb, Çünki düşmənlərim sənin sözlərini unudub. Sənin kəlamın çox saftı, Bu qulun onu sevir. Kiçik sayılsam da, Mənə xor baxsalar da, Qayda qanunlarını unutmamışam. Salihliyin əbədi salihliydi, Sənin qanunun həqiqətdi. Başıma sıxıntı və məşəqqət gəldi, Amma sənin əmirlərin mənə zövq verdi Sənin göstərişlərin həmişə ədalətlidir Mənə ağıl ver ki, yaşayım Qof Ya Rəb, cavab ver Bütün qəlbimlə səni səsləyirəm Sənin qaydalarına əməl eləyəcəyəm Səni səslədim, məni qurtar Qoy göstərişlərinə bağlı qalım Dayın yeri sökülməzdən əvvəl qalxıb səni imdada çağırıram, Çünki ümidimi sənin sözlərinə bağlıyıram. Gecə boyu gözümə yuxu getmir, Kəlamını dərindən düşünürəm, Məhəbbətinə görə mənim səsimi eşid, Ya Rəb, hökmlərinə görə mənə həyat bəxşit. Şər ardınca qaçanlar mənə yaxınlaşdılar, Onlar sənin qanunundan uzaqlaşdılar, Ya sən mənə yaxınsan, Bütün əmirlərin həqiqətdir, Göstərişlərini lap əvvəldən öyrənirəm, Əbədi qalsın deyə öyütlərini verdin. Reş, çəkdiyim əzabı gör, məni qurtar, Çünki qanununu unutmamışam, Münagişəmi həll edib özün məni azad edir. Mənə kəlamına görə həyat bəxş et Pislər qurtuluşdan uzaqdı Çünki onlar sənin qaydalarına axtarmırlar Ya Rəb, mərhəmətin çoxdur Hökümlərinə görə məni yaşad Düşmənlərim, məni təqib edənlər çoxdur Lakin sənin göstərişlərindən dönmədim Bu xainlərə ikrahla baxıram Çünki sənin vədənə bağlı qalmayıblar. Sənin qayda qanunlarını gör, qədər sevirəm. Ya Rəb, məhəbbətinə görə mənə həyat ver. Sözlərinin mahiyyəti həqiqətdir. Bütün ədalətli hökümlərin əbədidir. Sin və Şim Başçılar boş yerə məni təqib edir. Amma ürəyim sənin sözlərindən qorxur. Çoxlu qənimət tapan bir insan kimi Sənin kəlamın məni sevindirir. Yalandan zəhləm gedir, iyrənirəm. Çünki qanununu sevirəm. Ədalətli hökmlərinə görə Hər gün yedi dəfə sənə həm dedirəm. Qanununu sevənlər böyük əminəmanlıq tapırlar. Onlar heç nə ilə büdürəməzlər. Ya Rəb, xilasına ümid bəsləmişəm. Əmirlərinə əməl etmişəm Göstərişlərinə ürəkdən bağlanmışam Onları çox sevirəm Qayda qanunlarına, göstərişlərinə bağlı qalıram Çünki bütün yollarım sənin hüzurundadır Pəv Ya Rəb, Mənim fəryadım qoy sənə çatsın Mənə öz sözünə görə ağıl ver Qoy yalvarışım hüzuruna çatsın Məni öz kəlamınla azad et Qoy dilimdən həmdlər tökülsün Mənə qaydalarını öyrətməsən Sənin kəlamını dilim tərəmmüm eləsin Çünki sənin bütün əmirlərin ədalətlidir Sənin əlin mənə kömək eləsin Çünki sənin qayda qanunlarını seçdim Ya Rəb, qurtuluşun üçün əsrət çəkirəm Qanunundan zöv alıram Mənə həyat bəxş elə, qoy sənə həm doxuyum. Hökumlərin qoy mənə kömək olsun. İtən quzu kimi azmışam, quluna axtar. Çünki əmirlərini unutmamışam.